Мемуари Гейші Артур Голден Розділ восьмий Покарання зазнала не лише Хацумомо. За наказом мами всю прислугу позбавили сушеної риби за приховування візитів коханця Хацумомо в Окею. Арбузик, наприклад, почала ридати, дізнавшись про наказ мами. Чесно кажучи, я відчувала себе жахливо, постійно ловлячи на собі сердиті погляди і усвідомлюючи, що мені доведеться розплачуватися за брошку, яку я ніколи не бачила. Це робило моє життя все більш нестерпним, і тільки зміцнювало мій намір тікати. Мама швидше за все не повірила в історію з брошкою, але вона не сумнівалася, що я покидала Окею тієї ночі, хоча й не мала цього робити. Мій вихід з Океї підтвердила мамі Йоко – Дізнавшись про розпорядження мами тримати зачиненими вхідні двері, щоб я більше не змогла вийти, я відчула, як моє життя вислизає від мене. Тепер я ніяк не могла втекти. Ключ зберігався тільки в Анті, і вона носила його на мотузку на шиї, не розлучаючись з ним навіть під час сну. Були в житті особливі заходи щодо мене. Тепер не я, а гарбузик. Чекала ночами хацумому і будила Анті, щоб та відчинила їй двері. Щоночі, лежачи у ліжку, я обмірковувала свою втечу. Але в понеділок, напередодні дня, на який ми із Сацу все запланували, я ще не уявляла, як мені вдасться здійснити задумане. І до розпачу у мене навіть не вистачало сил на виконання доручень, що сипалися на мене. Одна зі служниць наказала мені вимити дерев'яну підлогу в кімнаті прислуги, де Йоко сиділа біля телефону. І раптом сталося диво. Я віджала мокру ганчірку на підлогу, і вода, замість потекти до дверей, потекла в протилежному напрямку. «Йоко, дивись», – сказала я, – «вода тече вгору». Звичайно, насправді вона текла зовсім не на гору, просто мені так здалося. Вражена, я ще раз віджала ганчірку і спостерігала, як вода знову потекла в куток. а потім. Я не можу сказати точно, як це сталося. Я уявила себе з літаючою сходами на сходовий майданчик другого поверху, потім сходами до люка і через люк на дах. Дах? Як я не здогадалася про це раніше? Виразного уявлення про те, що я робитиму, діставшись до даху, у мене не було. Але якщо мені вдасться звідти спуститися, я обов'язково зустрінуся з Сацу. Наступного вечора я без перестанку позіхала, перш ніж піти спати, і плюхнулася на ліжко, як мішок із рисом. Кожен, хто бачив мене тоді, сказав би, що я маю заснути миттєво. Але я не спала, а довго лежала, думаючи про свій будинок і про те, який вираз обличчя буде у батька, коли він побачить мене у дверях. Можливо, він почне плакати чи посміхнеться. Зустрічі з мамою я боялася малювати собі навіть в уяві. Від однієї думки, що я знову її побачу, сльози наверталися на очі. Нарешті служниці вляглися, а гарбузику мостилася в очікуванні Хацумому. Я чула, як Грені затягла щовечірні сутри. Потім через відчинені двері було видно, як вона перевдягається у свою нічну сорочку. Вона зняла сукню і видовище, яке стало моїм очам, мене жахнуло. Раніше я ніколи не бачила її голою. А виглядала вона на подив нещасною, намагаючись натягнути на себе нічну сорочку. Чим більше я дивилася на Гренні, тим більше мені здавалося, що вона теж думає про своїх батьків, які колись продали її маленькою дівчинкою в рабство. Можливо, вона також залишилася без сестри. Дивно, але я раніше ніколи не думала так про Гренні. Цікаво, як пройшло її дитинство. Скидалося воно на моє чи ні? Неважливо, що вона була старою недоброю жінкою. А я лише дівчиськом, яке намагалося боротися. Може, саме невірно обрана життєва дорога робить людину злою. Я пам'ятаю, як одного разу в Йоридо один хлопчик штовхнув мене в колючі кущі біля ставка. Вибираючись із них я була нестямі. Якщо кілька хвилин страждань породили в мені таку злість, що можуть зробити роки. Навіть камінь можуть знищити краплі безкінечного дощу. Якби я не прийняла рішення про втечу, то, можливо, боялася б думки про страждання, які чекають мене в Джіоні. І про можливість згодом перетворитися на схожу на гренні Стару. Але надія вже наступного дня залишити Джіон лише у спогадах заспокоювала мене. Я знала, як вилізу на дах і зістрибну звідти на вулицю. Вибору не було, доведеться стрибати у темряву. Навіть якщо приземлення виявиться вдалим... Швидше за все мої проблеми тільки почнуться. Життя в Джіоні нагадувало постійну боротьбу. Життя після втечі буде ще важчим. Світ страшенно жорстокий. Як мені вдасться вижити? Я подумала. А чи я маю сили здійснити задумане? Але Сацу чекатиме мене, і я вірила, вона знає, що нам робити. Минуло зовсім небагато часу відтоді, як у своїй кімнаті лягла Грені. Гучно хропли служниці. Я повернулася і подивилася на гарбузика, яка сиділа навколішки на підлозі. Її обличчя роздивитися не вдалося, але мені здалося, що вона спить. Я хотіла дочекатися, коли вона засне, але не знала, котра година, а до того ж будь-якої миті могла повернутися Хацумому. Я встала наскільки могла безшумно, вирішивши, що якщо хтось помітить мене, то просто піду в туалет і повернуся назад. Але ніхто не звернув на мене уваги. Сукня, приготовлена на наступний день, лежала на підлозі поруч із ліжком. Я підняла її з підлоги та пішла до сходів. Проходячи повз двері маминої кімнати, я зупинилася. Вона зазвичай не хропла, тому складно було зрозуміти, спить вона чи ні. У кімнаті стояла тиша, лише сопіла у вісні її маленька собачка таку. Що довше я стояла під дверима, то більше в її сопінні мені чулося моє ім'я Чії, Чії. Я боялася виходити з Океї, поки мама не засне, тому зважилася відкрити двері і переконатися в цьому. Якщо вона не спить, я скажу, ніби мені здалося, що мене хтось покликав. Як і Грені, мама спала при світлі настільної лампи. Так улежала в її ногах, і її груди то піднімалися, то опускалися, видаючи звуки, схожі на моє ім'я. Я зачинила двері і перевдягнулась у холі на другому поверсі. Єдине, чого мені не вистачало – це туфель. Я не уявляла, як можна втекти без туфель. Якби гарбузик не сиділа біля входу, я б забрала її пару. Натомість довелося взяти дуже погані і надто великі для мене дерев'яні туфлі, які використовувалися для ходіння по брудному дворі. Закривши за собою люк, я засунула свою нічну сорочку під бак. Залізла нагору та перекинула ногу через коник даху. Не можу сказати, щоб я не боялася, але голоси, що долинали з вулиці, лунали десь далеко внизу. Але піддаватися страху в мене не було часу, адже будь-якої миті хтось із прислуги або навіть мама чи анті могли піднятися нагору і виявити мене. Я взяла до рук туфлі і обережно пішла вздовж даху. Шлях виявився набагато важчим, ніж я собі уявляла. Кожен крок луною віддавався по сусідніх дахах. Перехід на інший бік Океї зайняв у мене кілька хвилин. Внизу на вулиці стояла абсолютна темрява. Я перебралася на нижчий дах сусідньої будівлі, але все одно занадто високої і крутої, щоб безстрашно спуститися вниз. Не сподіваючись, що наступний дах кращий, я запанікувала. Але все одно продовжувала рухатися вздовж доти, доки не дійшла до кінця блоку, що виходить однією стороною у відкритий двір. Якби мені вдалося дістатися водостічної труби, можна було б спуститися нею до низького даху споруди, швидше за все лазні, а звідти зістрибнути вниз. Мені зовсім не хотілося після стрибка опинитися у дворі якогось іншого будинку, без сумніву теж океї. Адже в нашому кварталі були тільки океї: Хтось, кому потрібна гейша, спіймає мене і не відпустить. До того ж ворота можуть бути, як і наші, зачинені. Я б не обрала цей маршрут, якби бачила щось безпечніше. Я сиділа на конику даху і прислухалася до всіх звуків, що долинали з внутрішнього двору, але чула лише сміх та розмови на вулиці. І все-таки я вважала, краще вже зістрибнути у двір, ніж дочекатися, поки хтось в окейі виявить мою відсутність. Якби тоді я могла припустити, що поставлено на карту, і скільки шкоди завдаю собі цим стрибком, то, можливо, повернулася б назад. Але я була лише дитиною, що вирушила на пошуки пригод. Я перекинула ногу через коника і з жахом зрозуміла, дах набагато крутіший, ніж мені уявлялося. Зробивши спробу повернутися, я повисла на даху, тримаючи туалетні туфлі в руках і розуміючи, що вже ніколи не зможу підтягнутися, і в мене єдиний шлях – котитися вниз. Але мені здається, у той момент, коли я це зрозуміла, я вже й так мимоволі скочувалась. Спочатку я з'їжджала досить повільно, і це вселило в мене надію, що вдасться ненадовго зупинитись на краю даху. По дорозі я втратила одну туфлю, і вона скочувалась поряд, поки не почувся ляпас при її падінні на землю. Звуки, що послідували за тим, були для мене набагато страшнішими – звуки кроків, які наближалися до внутрішнього дворика. Багато разів я бачила, як мухи тримаються на вертикальній стіні, ніби сидять на горизонтальній поверхні. Я не знала, чи в них липкі лапи, чи вони дуже легкі – але почувши кроки, які наближалися до внутрішнього дворика, і намагалася втриматися на стіні як муха. Чіпляючись колінами і ліктями, я все ж таки стрімко падала вниз. Якийсь час після падіння навколо мене стояла страшна тиша, я нічого не чула. Приземлення можна було вважати вдалим, принаймні головою я не сильно вдарилася. Не знаю, де стояла жінка і взагалі, чи була вона у дворі під час мого падіння з неба. Але вона точно бачила, як я падала з даху, бо на землі почула її слова. О, Боже, дощем виявилася маленька дівчинка. Як мені хотілося схопитися і втекти, але тіло мене не слухалося, а місцями дуже боліло. Незабаром наді мною схилилися дві жінки. Одна з них постійно щось повторювала, але я нічого не могла розібрати. Вони переговорили між собою, підняли мене з землі та посадили на дерев'яну лаву. Частину їхньої розмови я пам'ятаю. «Я вам кажу, вона спустилася з даху, пані. Але чому ж вона взяла з собою туалетні туфлі? Ти піднялася нагору, щоб сходити до туалету, дівчинко? Ти чуєш мене? Тобі пощастило, що не розбилася. Вона не може вас чути, пані. Подивіться її очі. Та все вона чує. Скажи щось, малечо. Але я нічого не змогла сказати. Я думала тільки про сацу, яка чекатиме мене навпроти театру Мінамізу» а я ніколи там не з'явлюсь. Служницю послали пройти вулицею і постукати в усі двері, поки не вдасться з'ясувати, звідки я з'явилася. Я в цей час лежала в шоковому стані, згорнувшись калачиком, і плакала без сліз, тримаючись за свою руку, яку дуже вдарила. Раптом хтось підняв мене на ноги і вліпив ляпаса. «Дурне, дурне, дівчисько!» – промовив чийсь голос. Переді мною стояла розгнівана Анті. Вона виштовхала мене з чужої Океї і повела вулицею. Біля входу в нашу Окею вона ще раз сильно вдарила мене по обличчю. «Чи ти знаєш, що наробила?» – сказала вона мені, але я не могла відповісти. «Що ти думала? Чи здогадуєшся, як ти собі нашкодила? Дурне, дурне дівчисько!» Такої сердитої Анті я ще ніколи не бачила. Вона довела мене до внутрішнього двору і поклала животом на лаву. Я почала заздалегідь плакати, знаючи, що за цим слідує. Але перш ніж покарати мене, Анті вилила мені на сукню цеброводи. Обивши мене так, що я ледве могла дихати, вона перевернула мене на спину. «Ти ніколи не станеш гейшею, кричала вона. «Я застерігала тебе від подібних помилок. А тепер ні я, ні хтось іще не зможе тобі допомогти!» Вона продовжувала говорити, але я більше вже нічого не чула через жахливі крики гарбузика, яку била Грені за те, що вона не помітила мого відходу. Наступного ранку прийшов лікар і відвів мене до найближчої клініки, тому що при падінні з даху я зламала руку. Тільки надвечір я повернулася в окею з гіпсовою пов'язкою на руці. Рука, як і раніше, страшенно боліла, але мама відразу ж викликала мене до себе. Вона довго сиділа мовчки, дивлячись на мене і однією рукою погладжуючи таку, а другою тримаючи слухавку. «Тобі відомо, скільки я за тебе заплатила?» «Ні, пані», – відповіла я. Але ви хочете сказати, що заплатили за мене більше, ніж я коштую? Я б не назвала цю відповідь дуже чемною. За неї мама могла і вдарити. Але я більше не хвилювалася, бо нічого вже не виправить ситуацію». Мама стиснула зуби і посміхнулася у своїй дивній манері. «Так, у цьому ти маєш рацію», – сказала вона. «Ти вартуєш не більше, ніж пів'єни». «Ти здавалася мені розумною, але, мабуть, недостатньо, щоб зрозуміти, що тобі добре». Вона відійшла, якийсь час мовчки курила люльку, а потім сказала, «Я заплатила за тебе 75 єн. Потім ти зіпсувала чуже кімоно, вкрала брошку, а тепер ще зламала руку, і я змушена оплачувати лікаря. До того ж, тебе вчать, годують, а цього ранку від господині Тацуйо в Міягавачо я дізналася про втечу твоєї старшої сестри». Господиня заборгувала мені гроші, а тепер не має наміру їх віддавати, тож я змушена й ці гроші додати до твого боргу. Але хіба це щось змінює? Ти вже маєш стільки, скільки навряд чи колись зможеш заплатити. Отже, сацу втекла. Цілий день мене мучило це питання, а зараз я отримала на нього відповідь. Але навіть порадіти за неї я не мала сил. «Я припускала, що ти зможеш заплатити після того, як років 10-15 попрацюєш гейшею», – продовжувала мама. «Звичайно, якщо станеш популярною. Але хто захоче вкладати гроші в дівчинку, здатну будь-якої миті втекти». Я не знала, що на це відповідати, тому просто вибачилася. Але якщо мама досі розмовляла зі мною досить спокійно… То після мого вибачення вона відклала трубку і виставила щелепу так, як це робить тварина, перш ніж розірвати свою жертву на шматки. «Ти смієш вибачатися? Я, дурепа, вклала в тебе такі шалені гроші. Мабуть, ти найдорожча служниця в усьому Джіоні. Якби я могла продати твої кістки та повернути хоч частину твоїх боргів, я б вирвала їх із твого тіла». Після цих слів вона наказала мені вийти і взяла до рота люльку. З губами я вийшла з її кімнати, але стримала сльози, бо на сходах стояла Хацумомо. Анті носовою хусткою витирала їй очі, а пан Беку чекав, щоб закінчити зав'язувати їй пояс. «Все змастилося», – сказала Анті, – «я нічого не зможу вдіяти тут. Тобі треба перестати плакати і знову зробити макіяж». Я точно знала, чому Хацумомо плакала. Її коханець перестав зустрічатися з нею адже вона більше не могла приводити його в окею. Звичайно, тепер Хацумому буде зганяти свою злість на мені. Я спробувала прослизнути непоміченою, але вона гукнула мене і попросила підійти. Робити цього мені не хотілося, але відмовитись я не сміла. Тобі нема про що говорити щіо, сказала Анті. Іди до своєї кімнати і виправ макіяж. Хацумому не відповіла, схопила мене за руку, відвела до своєї кімнати та зачинила за нами двері. Я витратила багато днів, обмірковуючи, як зіпсувати тобі життя, сказала вона мені. Але тепер ти спробувала втекти і, можна сказати, це зробила для мене. Не знаю, задоволена я чи ні, бо хотіла це зробити сама. Чути все це було дуже неприємно, але я тільки вклонилася Хацумому, сама відчинила двері і вийшла, не відповівши їй. Вона могла мене за це вдарити, але вона лише вийшла за мною в хол і сказала. Якщо тобі цікаво дізнатися, що означає бути все життя служницею, можеш поговорити про це із Анті. Ви вже як два кінці однієї струни. У неї зламане стегно, у тебе рука, можливо, колись ти станеш, як і Анті, схожа на чоловіка. Хацумомо, гукнула її Анті, продемонструй нам свою усім відому чарівність. Маленькою дівчинкою років п'яти-шести, яка ще нічого не чула про Кіото, «Я знала хлопчика на ім'я Норобу, який жив у нашому селі. Він був добрий хлопчик, але від нього дуже погано пахло. Думаю, саме тому його не любили. Коли він говорив, на нього звертали рівно стільки уваги, скільки на спів птахів чи квакання жаб. І бідний Норобу часто від жалю плакав. Через кілька місяців після моєї втечі я почала розуміти, як йому жилося, бо й зі мною перестали розмовляти, за винятком тих випадків, коли давали мені якесь доручення». Мама й раніше ставилася до мене так, ніби я була клубом диму, адже їй доводилося займатися серйознішими речами. Але тепер вся прислуга, кухарка та Грені ставилися до мене так само. Всю цю страшенно холодну зиму я думала про те, де зараз Сацу та мої батьки – Більшість ночей проходило у неспокійних думках. Мені здавалося, що всередині мене величезна яма, бездонна й порожня, начебто увесь світ був не більший, ніж гігантська зала без жодної людини. Щоб заспокоїтися, я заплющувала очі й мріяла, ніби йду стежкою вздовж моря в Йоридо. Я знала там кожен камінь, і так ясно собі це уявляла, ніби ми із саду справді втекли додому. У своїх думках я йшла до нашого підхмеленого будиночка і тримала сацу за руку, хоча раніше ніколи цього не робила. Я уявляла, як за кілька хвилин ми побачимо наших батьків. Тільки ніколи у своїх фантазіях я не заходила до хати. Можливо, боячись того, що могла там побачити, але в будь-якому випадку ця подорож була приємна і заспокоювала мене. Потім раптом чувся кашель однієї зі служниць або стогінським на тигренні, і запах моря зникав. Стежка під моїми ногами перетворювалася на простирадло на моєму ліжку, а я залишалася у вихідній точці своєї подорожі, наодинці зі своєю самотністю. Настала весна, у парку Маріяма зацвіли вишні, і в Кіото всі про це й говорили. Хацумама була зайнята більш, ніж зазвичай, через вечірки, присвячені цвітінню дерев, я заздрила її насиченому життю щоразу, коли бачила, як вона збирається на чергову зустріч. Думки, що одного разу вночі садцу проникне в Окею і звільнить мене, давно перестали мене відвідувати. Але я хотіла хоч щось дізнатися про свою родину в Йоридо. Одного ранку мама та Анті збирали гренні на пікнік. Я спустилася по сходах і побачила на підлозі велику довжиною з мою руку коробку, загорнуту в товстий папір і перев'язану подвійною мотузкою. Поруч нікого не було, і не втримавшись, я прочитала ім'я та адресу, написані на коробці великими літерами. Сакамото Чіо, Ніта Кайоко, Джіонто Мінагачо, Кіото, префектура Кіото. Вражена я довго стояла нерухомо, з очима величезними, як чашки. Під зворотною адресою значилося ім'я Пана Танаки. Мені не вистачало уяви навіть уявити, що міститься в коробці. Вам може здатися це абсурдним? Але, щиро кажучи, я сподівалася, що він усвідомив свою помилку і тепер вирішив звільнити мене з Океї. Хоча я й насилу уявляла, що ж може позбавити маленьку дівчинку від рабства, але дійсно вірила в диво, яке мало змінити все моє життя, коли цю коробку розкриють. Перш ніж я вирішила, як мені зробити далі, спустилася Анті і відштовхнула мене від посилки, хоча на ній було написано моє ім'я. Мені так хотілося відкрити її самій, але Анті попросила ножа, переїзала мотузку і якийсь час розвертала пакет. Усередині знаходилися дерев'яний ящик і конверт, адресований на моє ім'я. Мені не терпілося дізнатися в міст ящика, але я сильно розчарувалася, побачивши там похоронні дощечки, дві з яких стояли колись перед вівтарем у нашому будиночку, який на підпитку. Дві інші ніколи раніше не бачила. Вони були нові і списані буддійськими іменами, які я не могла розібрати. Я боялася навіть поцікавитись, навіщо пантанака надіслав їх. Анті відставила ящик і дістала з конверта листа. Я довго зі сльозами на очах чекала, коли вона його прочитає, і намагалася ні про що не думати. Нарешті Анті важко зітхнула і вивела мене за руку до приймальні. Мої руки тремтіли, і я щосили відганяла від себе погані думки. Може, надіслані паном Танакою похоронні дощечки – це добрий знак? Наприклад, батьки переїжджають у Кіото, ми купимо новий вівтар і становимо ці дощечки перед ним. Або, може, Сацу послала їх мені, повідомляючи про своє повернення. Несподівано, Анті перервала мої думки. Чіо, я хочу прочитати тобі листа від людини на ім'я Танака Ічіро, сказала вона дуже повільно і тихо. Пам'ятаю, я навіть не дихала, поки вона читала цей лист. Дорога Чіо, півроку минуло з того часу, як ти покинула Йоридо. Невдовзі знову зацвітуть дерева, квіти, що розпускаються на місці старих, нагадують нам про те, що й до нас колись прийде смерть. Я сам рано втратив батьків, тому знаю, як важко ти сприймеш моє повідомлення. Через шість тижнів після вашого від'їзду в Кіото мукам вашої матінки прийшов кінець, а через кілька тижнів після неї цей світ залишив і ваш батько». Я висловлюю тобі глибоке співчуття і запевняю тебе, що останки твоїх батьків спочивають на сільському цвинтарі. Відспівування відбулося у храмі Йокої у Сензору, до того ж жінки в Йори доспівали сутри. Я смію висловити впевненість, і мати, і батько знайшли своє місце в раю. Навчання майстерності гейші – дуже важкий шлях. Я відчуваю глибоку повагу до тих, хто може подолати труднощі і стати великим майстром. Кілька років тому у Джіоні я із задоволенням спостерігав весняні танці та відвідав вечірку у чайному будинку. Вони справили на мене незабутнє враження. Це дає мені можливість думати, що ти живеш у дуже хорошому місці і тобі не доведеться страждати від невідомості. Я вже багато пожив». На моїх очах виросли два покоління дітей, і маю право сказати, що рідко у звичайних птахів народжуються лебеді. Лебідь, який продовжує жити на дереві своїх батьків, вмирає. Прекрасні та талановиті мають шукати свій власний шлях у цьому світі. Твоя сестра Сацу пізно восени приїхала в Йоридо, і майже відразу ж втекла з сином пана Суджі. Пан Суджі ще сподівається побачити свого сина – тому дай йому знати, як тільки ти отримаєш якусь звістку від своєї сестри. Щиро твій Танака Ічіро». Ще задовго до того, як Анті перестала читати листа, сльози ринули з моїх очей, як кипляча вода з каструлі. Вистачило б однієї звістки про смерть мами, щоб привести мене до такого стану. Але дізнатися про одночасну смерть і матері, і батька, і сестри теж, швидше за все, для мене втраченої, виявилося вище моїх сил. Звичайно, було занадто наївно думати, що моя мама після стількох місяців ще жива. Але так мало в моєму житті лишилося речей, на які я могла сподіватися. Тому й сподівалася. Анті співчувала моєму горю і повторювала знову і знову. Тримайся, Чіо, тримайся. Нам нічого більше у цьому світі не лишається. Коли я нарешті спромоглася говорити, то попросила Анті сховати похоронні дощечки туди, де я не зможу їх бачити, і помолитися від мого імені. Мені здавалося, що сама я цього зробити не в змозі. Але вона відмовилася і навіть засоромила мене за подібне прохання. А потім допомогла встановити дощечки на полиці поряд зі сходами, де я могла б щоранку молитися. «Ніколи не забувай про них, Чіосан», – сказала вона. «Вони все це, що залишилося у тебе від дитинства».